Lela Upeten Yucatan. Uaikah anon Mayaon. Yarmaskuyalichen hum itilon yeteltank satal. Tutsokole yan jan maskuyalik makushanoni. Tuskubetko. Mintzala Mintzalasai miarritzeko euskara zerbitzoa eta garabiderekin partaidetzan Biharitza Amerika Latina festivalak Yucatango Maya herriaren eta hizkuntzaren egungo egoeraz mintzo den Haie hemen aki dokumentala aurkeztu zuten atzo miarritzekooloiazinelaan. Askok desagertutzat duten maila herriak bizi duen egoera Hondatzen du dokumental honek eta hizkuntzaren eta herri baten nortasunaren berpizteko egiten den lana. Na izan dute azpimarratu. Dokumental honen egiletariko bat den irate briñaz. Ba, ba bai, ze askotan transmititzen dute hizkuntza badagoela galtzorian, baina ez dago ez da galduko, ze daukatea kristonin darrat, ba haien erronkekin aurrera, aurrera doaz. Nola egin duzu dokumentala dokumentalazenuako erronka izan da zuentzako? Ze hau ikasketa bukaerako lana izan da? Bertaratu eta beste mundu bat deskurritu duzue? Eta ba, zan da bai. E, e. Dokumentalonen egiletariko bat den ere Andoni Markinez. Otzaien urta herrian, jakin genuen jokatanera ja, e, ginduazela e, lan egitera, e, dokumentala egitera eta geneukan e, lehen egizan dugun bezala geneukan ba, arazo larriena edo zen e, maiaz egin, e, egingo genuen dokumentala bat zen horgun elkarrizka egiteko batez ere or, itxu izan dira ba Ba, e, dokumentaren koska edo harazo larriena azkenean ondo joan da, baina hori zenzea azkenean galderak egiten dituzu gaztelaniaz, haiek e, e, maiaz e, e, egiten dute eta zu itxultzai badaukazu gero e, e, e, elkarrizketa horiek ba, transkriptzen transcript, dira eta itzultzen dira haiek itxuli e, dituzte eta gero ba, subtituluak, jarri behar dira Ez, e, ze momentutan ezaten duten zer, hori e, lan handia izan da, baina uste ondotea dela. Garabidetik eta Mondragon Unibertsitatearekin elkarlanean e, garatuten proiektu bat izan da, hau, e, dokumentalitik aratago ere badoan ez, azkenean saretze ba, aldera e, bi herrien arteko esperientziak elkartrukatzea duzu helburu ere, honekin? Bai hori da, dokumentala berak, ba, bueno, azalera dakar edo ikus du, Bagiten ba, dugun lana, ez? eta lana hori da, e, izkuntza lankidetza, hauzo lana, e, estrategia partekatu, eta, eta kontak izuna ba, ba, elkarri transmititu. Ez? Patxema barrate giren adegazpen hauekin geratzen gara, eta jakizue guai hemen aki, dokumentalari buruz, egin duguna elkarrizketa, arratsalde honetan, entzuteko aukera duzela.